Ein af þeim frábæru lustnum sem Arjón Banki býður upp á er Arjón Appið. Ég var gert hann að mæta í tíma og ótíma í útibúin þegar þjónustu fulltróðni bentu mér á að flest allt væri hægt að gera í appinu. Eftir að ég fór að nota appið áttaði mig á ka hvað að spara mér gífulega tíma að geta verið með fjármólin og ferðinni og veiti mér góða yfisín yfir stöðuna. Arjón Appið er opið fyrir alla og mæliði heiklust með því að ná sér í besta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 A gaman að segja frá því að þegar að þetta podcast var bara hugmynd að þá voru fjarðakaup tilbúnir að hoppa á vagninn og koma inn sem styrttaraæðlar. Fjarðakaup er upphólsbúðin mín á Íslandi og fræðið er að mínum mati besta heilsudeild landsins. Narverarstofa nál og sól með veitingastaðir og heimsmælik kvarða í hjarta vesturlands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminnum vesturlandi og, um og mæli eindregi með því að allir sem eiga ferðum Snæfellsnesið geri sér ferð á þennan geggjaða veitingastað.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 Takk fyrir það. Ég er spennt. Nei ekki? Jú. byrjum bara á því sem við vorum að tala um áan hérna <laughs> með ævingarnar. Já. Ég sé ég er búin að sjá á Instagram að þú duglir æfa. Já, ég reynir að hafa mér daglega. Daglega? Já, eða ekki eigi alltaf sjúkla intensa ævingar en ma er samt reynir að hreyfa sig daglega. Mhm. Mm sem að sé einuð þúst ævingu á world, world Fit að bara út að lamba eða hlaupa eða eitthvað að aðeins. Mm -hmm. Það er óskiljanlegt. Það er það, yeah. ég gera það líka sko. Já. Yeah. Hva, hvað finnst þér hefing gera fyrir? Bara mjög mikið sko, ég, það, svona, að, það, ég er alveg fyrir hver uppteki mannskja, ég er alltaf að gera eitthvað, drur, drur, drur. þannig að, en þegar ég er á æfingu þá er ég bara á æfingu og ég pæla ekki neina öðru. Vist, ég, ég er ekki að síma minn og ég er bara svona, þetta er bara það sem ég er að gera núna og það getur enginn truflað mig og það yeah. er óslanæs það er svona fær, fær svona, svona, svona smá flæði og frið frá umhverfinu svona smá núvitundar. Ja, ja. Er það ekki? Já, það, og það er óskila næs. So finnst mér leika braust og gamann svettna. Ja. Og ja, einmitt ég byrja alla dag með að fara á ævingu. Mhm. Mm Ertu að taka á morgnana eða? Já, alltaf bara það, það er eina að sem ég geri, þust ég æfa fastandi maga og svo þust teki klukkutíma á ævingu og og svo græi ég fyrir daginn. Og það er úksla næs. Það er líka svona að maða vatnar úksla mikið við það. Nei mitt. Varstu alltaf á mótna að þurftur að venja við það? Ég þurfti 100% að venja við það, sko. Að. Já, ég var ekki svona... Ég var, ég var alveg fara sofa klukkan hálf þrjú og sofa fram að hádegi og ger neitt og þvist, ég var þar. Mm -hmm. En svo, um, já, svo bara þegar að byrja að vera svona mikið að gera hjá mér, þá gekk það ekki. Mm -hmm. <laughs> Maður þarf svona aðeins á að plan það sem ég þarf að ég geri allt sem að mér langar að gera. Ertu búinn ertu þá þú þá dæmi um eitthvað sem er búið að svissa sig úr b manneski eða manneski? Ja? Já ég vilde segja <laughs> það sko. <laughs> þú hefur hört þig mér fyrir 5 árum þá var ég ekki að gera það sem ég er að gera núna. Hversu, ég væri ekki að 3, 7:30 og fara svo á ævingu klukkutíma og einmitt. svo er ég í smá áætaki núna hérna áður kjærst mín var að byrja að vinna hjá svona rannsóknna nei svefn rannsóknar fyrirtæki. Mhm. Mm Þann að las bókina Why We Sleep. Já. Og hann var óglega lengi bara þú að svoga, þú þarft að svo að þú þarft og ég er svo þrýsk. Ef einhver segir mér að ég þarf að gera eitthvað þá er ég bara fúst, nei, ég er ekki fara að gera þetta. En svo á setna eyi var við bara aa ja, ég þarf kannski fara að sofa meira. Þannig að við erum í smá svona og ég reyna að fara svo allan fyrir miðnætti fyrir 11ish. Þannig okay. ég svona átta hvað varstu, hvað varstu að ég er svo 8 tímar. miki áður Byrjaðu þér í þessu átaki? Uh, sko svona sex, fimm-sex. Það er ekki hann svo Jú, það er svolítið lítið sko með að við hvað ég er að gera, hvað ég er að fara að æfingaðar og ég er ungslabysi yfir daginn og ég er í skóla. Mm -hmm. Þannig að, og ég er ekki búin að lesa þessa bók en hann talar svo mikið um hana mér líður eins og ég sé að lesa hana <laughs> <laughs> en, en það er sem niður og ég finn það bara ég, ég byrja fyrir svona tveim, þeirum vikum mm -hmm. og ég finn það bara ég, ég þarf ekki þú vist, að taka lög klukkan tvö <laughs> nei, mitt En hérna þetta með að ég velkomin í hópin. Ég var bírmannaskefur og var búin að breyta mér í mannaskefur. En ég samt að þetta er svona smá eftir og eitt af því er að ég tek ekki ævingu. Ég tek ævingar í háttinni sko. Já, það er svo sem alltaf í lagi. Aldrei... Já, já. En hvað er hérna sem að taka ævingu er það ekki? Jú. 100%. Já. En ég var bara svona pilti sko þegar maður svona tekur tímapilar sem er einmitt að gera og þá hugsa um að er að væri að um morgunin, sko, Hvað er, hérna hvað tók tíma að sko ég held að sé alltaf vika. Þú veist, mm. því ég hef alveg dottið í af þú veist, dotti úr rútínu, mm -hmm. sérstaklega þá COVID byrjaði og eitthvað svona. Og veist, að byrja aftur að vatna snemma og mæta æfingar, þú veist, ég verð alveg þreytt fyrsta, fyrsta vikuna. Mm -hmm. En svo er en svo bara allt í lagi. Mm -hmm. En eins og núna þá vatna ég alltaf í kringum 7-8 þóta sé helgi. Mhm. Mm og ég er líka fara ná æfingar um helgar. Þá ég vatna bara 8, 8, 9 og fer á æfingu. Það, það er svona. að ráta nýjum elgar? Já. Er Hvað er það? Hvað það? Úú, þetta gat ég. að spurja það svolítið út í að því að sko ég fekk áhuga að fá því þáttin þegar ég sá uh, myndina. Já, Agnes Jói. Agnes Jói. Agnes Jói. Mér langaði að spurja það svolítið út í það að, því að þetta er svona einhvern veginn, ég er alveg ágætla vel inni í hverjir eru í leiklist á Íslandi og, svona. og þetta, minnst þetta, þú skoist svona hratt upp varstu, varstu ekki búna að vera að plana að vera leika áður eða komið þetta bratt til mm, sko, mér hefur alltaf langa verið að vera leikona, þetta er bara eitthvað sem að uh, mér dreymdi um þegar var bara pínile lítil starpa. En svona mm, var samt eitthvað. Óe, kanskje eitthvað pláss fyrir mig á Íslandi og þar sem maður sér náttla ekki hvort sé leikkonur erlendu uppruna mikið að kvítu tjaldinu eða bara einhver staðr. Mm -hmm. Þannig að ég var svona aðeins búin að sita þannig á upp á hylluna og þarri ég fekk hérna skilaboð frá um, gug, já, hérna frá casting þá hérna bara í gegnum Facebook. Mhm. Mm <laughs> Það var ja svona eh uh, okay, hvað er þetta? Er þetta ekki bara eitthvað og ég Austi ég vissi ekki að þetta væri aðalhlutverk ég heldt að þetta væri bara svona auka þannig ég ætlaði fyrst ekki en fara en svo var ég bara jú ég fer bara. Og svo mæti ég á staðinn heima hjá Silja Leikstjóra. Og hérna svo voruð að er bara eitthvað útskýra fyrir mér hvað þetta var það voru að vera fara bara til hérna Bíómynd og og þetta var aðalhlutverki og og ég væri að hérna í áhornarprófi fyrir eitt af aðalhlutverkunum. Og ég, man, ég á hana tala þá var Hæ, kom meinaru? <laughs> er ekki bara bar fyrir að drega kaffi henni í bakgrunni? <laughs> <laughs> en svo man ég bara að ég var eitthvað á hverju okay, geggjað, þetta er eitthvað sem ég var að langa í ungstlalengi og þetta er reynað fyrir fram á mig og þú veist, ég hafði þannig sé eitthvað leiklusta reynslu. Mm. Þú veist, ég hefði tekið einhver sketsja með áttunni og eitthvað hér, smá hér og þar en svo var bara þetta tækifæri fyrir fram á mig og ég var bara að heyrðu, ok, þú verður bara, hú veist give it your all. Mm -hmm. Og ég gerði það og var bara vonast fyrir það besta og það er besta að gerist. Mm -hmm. Lað, la sá ég ekki einhverstaðar að þú hefur hérna listi að þú hefur verið að keira tilbaka á rávarnapröðinu og, og þá er þetta að æla? Já, ég eldi sko. En þú veist hérna, einmitt, ég var annað, ég var mjög stressu. Ég, ég hugsa að það, alveg, það, það sá það sá alveg sko. Mm -hmm. En svo bara ja gaf ég allt sem ég gat og fór út og þakkaði fyrir mér og eitthva og svo út af því ég hieltu þetta væri bara eitthva pínu lítil dæmi þá mér að hann keyrist að bið eftir mér út í bíl <laughs> og þúst eitthva sem að átta vera bara hielt ég ég sná kortir max 20 mínútur var í raunni þúst 45 60 mínútur mm -hmm. þann hann var bara til í bílnum ég hljóp hefst, til lands og að bara goga, já, já, var bara eitthva ja þetta var bara eitthva að hluta var gøy á hann bara eitthva ja okay geggja. Og svo hérna var ég bara að stopp, stopp um og opna hurðin á æli. Svo var ég bara... Pff. Það var bara stressið? Ja, ég held að hafði verið smá bara svona, hvað Hva var þetta? En svo var það bara gaman. <laughs> hvað er hérna að ég ofta hugsaði að því eitt er að mæti áhvernarbröfur og vera menntaðurleikari og þó er mann alltaf búin læra alls konar tækni og heita þetta. Hvernig ég, er að, að mæti áhvernarbröfur og vera ekki með menntun? Slustar maður bara þa Já, ég rauninni, ég var bara, þú veist, það er hérna, sögðu mig bara hvað þeir vildi frá, frá mér mm -hmm. og ég var bara finna, ok, ég ætla reyna gefa það og ég hugsaði skiljur, ok, hérna, vertu bara íkt og þá getur þeir tónaði niður. og ég þarf ja. svo leiðilegt að vera eitthvað, myndi ég halda eða þú væri leikstjórn og myndi vilja fá x frá einhverja manneskjóð þurftir alltaf að byggja manneskina um að veist, vera meira mm hann -hmm. ég hugsaði bara, ok, ég verði aðeins yktari en þú ert þægileg með og þá getur bara tónað niður að það þarst mannstu hvað það var sem þú vorst byggðin um að gera í orðnumröfni uh, já, það var atna, það er ein sena sem að við erum í eldúsinu og erum að rífast veist, mm -hmm. Agnes kemur heim og var ekki að láta vita af sér og er rífast um fjölskelina, það var svo sena. Ó eh uh, svo var eitthva önnur sanna sem kom ekki, sem var ekki í myndinni. Mhm. Mm Æ ja, jú nei mataboð heim hjá ömmunni. Mm -hmm. Það, það sú sena var þúst ég las hana upp á orðnum þruna. Okay. Já. þú fær bara jávið, verið sagt að þú er hérna hva hva af því þau eins og segir miklu stærri en þú heldst. Hvað hérna hva var þetta þá langt ferli? Þetta var sko alveg í nokkra vegur, ég held átta vegur og því ég fór aftur ég fór fyrst og svo fór ég aftur og svo beið ég einn smá stund mm -hmm. og ég man sko þegar ég fekk hérna hringinguna frá Silju þú veist, ég var að vinna í Nova og ég var hérna haftlaði og þarna hulstrin á vegnum og eða eitthvað. Mm -hmm. Og ég var einu því að leiðis alveg smá tími og þá var ég bara svona okay, ég fekk það ekki og ég var bara svona bíða eftir að fá, hefði þú þúst takk fyrir að koma en þúst þetta fyrir til einhvers. Annars. Þannig að ég var eiginlega bara búin að kansla svo hugsun að ég myndi fá þetta. Og er ég, eitthva, að þegar ég eiga eitthvað sætta á vaggin og eitthvað og svo hringir síminn og ég bara þúst hætti ekki númerið og svaraði svo var þetta Silja. Och jag är bara, ja, okej okay. Ja, ja, tack Tack Bara, já, við höfum bara sambandi, ég bara, já, æði Svo skell ég á Og ég er bara hérna uh, uh, uh, uh, uh. Svo strákandir Og hérna, hérna, við skipta Eitthvað sviðinu, bara koma til mínu bara, þá ná, það er allir læ Ég bara, já, ég bara, ég veða glöð Þetta verð ekki mig, ég veit, ég veit Það var alveg svo á þundu Ertu dramatísk, þá? <hæmur> <hæmur> Herðu S sérst það? Nei, þetta hljómar svona svolítið eins, eins og það hafi verið mikið dramatík í kringu Nei, já, ég er smá drama. Ég er smá dramatík. Áins? Ég er mjög svona tilfinningarík vera, þannig að ég get alveg verið smá dramatík. Já, berðu tilfinningar auðvitað náttúrulega? Uh, já, ég um segja það. Ég hugsa að fólk vita alveg hvernig mér líður strax. <laughs> <laughs> ég ætla bara að... Hvað nær er síðan tíminn þegar maður ég hef nú fólk er nú um stundum vera suði í mér af því ég er búinn að segja þessa sögus eða ég þáttum að ég hafi gert bíómynd ég gerði bíómynd um fotballan landsliði. Já. Fólk alltaf að vera endurtakandi mig. En það er mín eina reynsla af bíómynd. Það er að búa við bíómynd. Já. Og síðan er allt í því að þetta móment sem er frumsýning og það er fullt háskólabíó og Vita að maður sjálfur er að fara að vera á skjánum svona mikið, maður er aða hlutirki, en maður er, þú veist, það líður langa tími, þá tökunar eru búnar og þannig að myndin kemur út. Já, það leiður enni ár, ish, aðanspæðan ár. Já, svona langa tími? Já, og ef ég áverður hinskilin þá glemdi ég inn að ég hef verið í bjómynd, sko. Og því sí, þúlust ég, ég ákvað að fara í háskólabrú, þúlust hérna háskólagrunn í HR mm -hmm. og það er bara, það er mjög erfitt ná um. Ég var svo gerð með ekki grein fyrir því, þannig að ég var bara hugsa það. En svo feyi símtal frá þúlust og, og selju bara hefurðu já, við erum myndinni tilbúin og við erum fara heimsum í South og við erum að að taka það með og allt og þá var ég sko í skólanum og ég var bara, ja, okay, hefurðu, Og það var útla gaman, sko, og ég raunin að áttaði mér ekki á að ég yrði í bíómynd og ég yrði í bíó fyrir en það varð. Já, það er svo Já, og ég líka, ég smá, sko, ég ofhugsa svo meikið, þannig að ég reyni að pæla ekki neinu þanga til að það gerist. Já, það er skillið. Og því, ég hugsa... Ég veit ekki hversu mikið það snertir en ég hugsa svona, ok gæti ég, ég hugsa ekki um enda þangað til þú gerist, þá minna tími fyrir mig til að of hugsa. <laughs> já, allgjörlega, allgjörlega. Og um já, algjörlega, algjörlega. Þú settir þetta honum í skúffu. Já. Það sé tekið bara eftir, ég þarf að halda. En hvenar ég er að reyna að minna hvenar kom myndin aftur út? Hún kom 16. október 2019. 19. Þanna náðuðu að fara? Já. Með, þú náðuðu að flakka og verið kominn. Já. Hvert fórðu með hana? Við til Suður-Koreu, við síndum hann þar í búsan í svona uh, filmfestafú og það var úkslega gaman mm -hmm. það var úkslega gaman ég var, líka, ég, var, ég var svo stressu sko hvernig er Herru, ég elska sögurkóra, ég var sko, ég, var, ég fór til sögurkóra hérna í júni-júli bara hversu mér í og kæristu minn, til seul og svo fekk ég símtal bara tveð mánu setna að við værum að fara til sögurkóra og ég var bara aft Nei, það var náttúrulega að fara í annarskipti? Já, ég, ég okay. nice. En okay. ég fór til Búsan, ekki Seul. Okay. Og það var úrslagaman. Og þessi myndar síðan, hérna, send sem framla í Íslands til lóskarsalunina og alls konar, hérna, uh, þú ert búin fá bara mjög mikið lof fyrir framlistuðaninni í myndinni? Jó, tók fyrir það. Ég Þeim. kann ekki alveg að taka við rósum, sko, þannig er alveg smá svona. Bara að segja takk já, og trúa því þegar fólk er að það tók, tók mig mjög mjög mjög mjög gára að fatta það. Þegar að fólk er að rosa manni þá er, er það, var það efilegt að meina það sko. Já, já. Þannig að maður bara einhvern veginn að hérna... Já, ég bara... er, er enn þá svona að leira að gengur sandalegu vel sko. Ég, ég, ég var alltaf, alltaf þegar fólk rosaði mig þá var ég alltaf svona að nei, en svo það svo er ég alveg hætt því en ég svona veit bara ekki hvenær ég á vera þegar fólk hrósa mig Nei nei þú ert ekkert einum þar, sko. Það rosa marg ég held að sé rosa margir í þí sérstaklega veit ekki hvort að sé sér íslensku Íslendingar eru ekkert mjög góðir að taka hrósi sko Nei einmitt við erum frekar lelegir í sko. Ég ég ég er samt aðreina hrósa meira og að taka við hrósi Já þú ert betur Allt að gengur alveg en þetta er ævingin allt annað komst aðeins inn á áðan og sagði að þú þú hefur dremt um verið leikkona en síðan hafi verið að hugsa að það er ekkert mikið af leikkonum eða leikrum á Íslandi af erlendu bergi. Já. Eh, hvernig er það eitthvað ein af því man er að reyna setja sig í þessu spor maður er er ekki krakki og man er með einhverta svona draum en man hugsar en þetta er ekki fyrir mig. Skýtiru líst þari tilfinningu? þúst mm, er það ekki bara svolti þannig að erðu ertu sem líta út þú. Fúst, mm -hmm. í, bara ef þú ert ekki mennina fyrirmyndir sem líti út eins og þú, þá er svolítið erfitt fyrir að setja það í þeim sporið skilur við. Mm -hmm. Þú veist, alla þessar popstjörnir eru von alltaf bara hvítar, ljósherðar, bláu eða stelpur, Brytni Spíris, Kristína Agilera, og veist, maður getur ekki alveg verið eitthvað, það er ég einhver tíma verið eins og hún, ef hún lítur ekki eins út eins og þú. Mm -hmm. Það er svona skipti svo miklu máli veist, að representa um... Bara alla, veist, listir, bíómyndir, sjómar, leikhús, þetta á að endur spegla samfélagið, mm -hmm. en það gerir það ekki þegar hún er svona einslitt. Eru, ég er ákvæðu hlutur að gera það núna, það er náttúrulega hérna, því eru nokkrar Marjatelma, Aldís, Já. þú, og það er svona einhvern veginn eins og það sé að verða svolítil vakning í þessu. Já. Finnurðu fyrir því að það sé að verða breytingar núna? Já, maður finnur alveg fyrir því, sko, mm -hmm. aðeins, en þú veist, auðvitað væri ég til að vera áns meira en það er. Mhm. Mm það er gott að við erum að fara áfram en veist, við erum samt að taka svona baby steps. Einmilt einmilt. Stöðum á að taka alvarlegu skref. Mm -hmm. Og þúlust mér fanns mér óskila flott hjá varðar ég óskarinn sem að ég held að byrjei 2025 þar sem að ef þú vilti vera uh til nemt til ósk uh, bíómynd mm -hmm. í óskarnum þá þarftu að vera þá þarftu ná einhvern ákveðin skilur því varandi minni hlutahóp mm -hmm. þá var einhvern nýjaraglur sem mér finnst gegja og því þá ertu bara þá ertu í rauninu bara að segja við alla herri, þú verður að vera með representation af minni í krúinu eða í casting svo að þú eigi sennst til að vinna mm -hmm. en husst, mér finnst það bara flott mm -hmm. og því einhvern neginn verður við að husst, rétta ójafvæð Hvað er hérna hvenar, hva, Hvað er stu gömildur á konsli Íslands? Ég var fjögura. Mhm. 3 held ég. Já. Frá Philipsheim. Já. Hvernig skoðið þá manni finnst þetta oft, ég veit það ekki, man er hvernig sérstaklega einhver eins og ég eða þeir sem ferðast mikið, þá finnst man þetta svo skríðin pæling að það eiga vera eitthvað öðruvísi að vera að öðrum húðlit. Já. En það er svo stutt síðan að Ísland var bara rosa laga eins lit land. Já ja að þér þú hefur verið fjögura, fannst þó fyrir mjög mikið ef þú Öðruísi? Sko, kannski ekki þegar ég var fjagra mann vissi Nei, ok, þegar þeir, þú færi skóla? Já, þegar ég byrjaði grunnskóla við vorum held ég veist, fimm í skólanum sem voru af erlendum uppruna mm -hmm. Eðast, Já, ég, og það var sko ég, systir mín, bróður mín og frænka mín já, okay. <laughs> akkur sem akkur einn andr sem var ekki skild með okay. En eins og núna, húst, ég var í fellaskóla í grunnskóla, ég var þær tíu að og eins og núna, ég held að 51% sé af erlendum uppruna Já, emitt. Emitt. En það var ekki þannig þar ég var thúst og það var alveg erfitt. Og ma fekk svona thúst ég man að ég skammaðist mína rosa miki fyrir að vera öðruvísi. Veist, og, og og mér fannst ég aldrei heima thúst neistar, skilurðu. Hvað er það? Þúst hvað er það? Hvernig lískar um, sko ég man hérna bara Næsti sem ég kom með í skólanum var allt aðrögúsi en þúst sem að aðrir bekkjafélagar minn kom með og ég man að ég man sko ég sagði við móma herðir mér langar ekki að taka þetta með í skólanum mér langar bara í samlangingu. Skil. Skiluru. Var það því að það væri hérna filipserskur matur. Já. sem er þó æntla eldaður. Já og bara öðruvísi og alls konar lykt og eitthva. Mm -hmm. Sem að, og ég man að þúst ég man að leið æ ég var ekki eins og hinna krakkarnir og mér langaði ekki að bæta ona ona því. Þú kemur langa að vera þú kemur eins nálætt og ég gat mm -hmm. sem var samt alveg rétt og því er náttla. Það er svo erfitt að setja sig í þessi spor einmitt að, að, að bara svona litli hlutir eins og að lísa. Mm. Ég heldt við kveikjum ekki alveg bara þurft að þú vera með ólítt næsti og það sé yfir lykta matknum. Varstu þá hérna, og fyrir líti barn varstu þá sem stað að þú þér er alveg leiðin svo þú að bara henda Já, já, ég gerði það alveg Já, já. Eð, þú, veist, þú veist einhver tíma en ég man alveg eftir því en svo svo bara fekk ég saman og gynast því og ég hætti að pæla í þessu og svo sko all, alla þessa microaggression sem maður upplifir þegar maður er yngri veist, allt þetta hef ég einlega bara sett hún í skúffu og því að ef, ef, ef, ef maður er eitthvað öndarlegst hugsa um það, þá er maður ekkert að lifa aft iskeli. Já líðið er bara eins og þetta sit endur svolti í kerfinu inn og þurru bara þurru bara íta í liðar. Þú veist, já og nei, veist, ég bara ég er bara búin að bæla æx niður og svo núna nátt eftir þú sérstaklega eftir Black og ég er svo aðeins meira að opna skúffuna og og þú veist, horfa á svo upplifanir er alveg vont mm -hmm. en mér finnst það samt alveg mikilvætt bara upp á að þekja sjálfa mun betur. Og mm -hmm. ma gera ma gera ma gera það í skammtum sko. Einmitt, einmitt. Annars verðu að gett svona Já, En upplifir ek eins og að sé kynslóðabíl á Íslandi varðandi þessa hluti að Nú nær aðalastupp kynslóð eins og séi 51% erlendur bergi þar sem að, veginn, að því eitt er að að það sé svo na bara hreinn og klár rasismi annað er einmitt bara þegar fólk eitthunn ein er bara ekki vanti að umgangast eins og bara eldri kynslóðun á Íslandi og kanskje fólk yfir segum 70. Já. Það bara hefur farið í gegnum kanskje alla ævi og hefur aldrei umgangist og þá gerir það sig bara ekki grein fyrir því oft en er algjör hugsunaleysi eða það segir eitthvað faranlega hlutir og og og líður ekki eins og það sé að verða svona bæði vakning og líka framfurr. Já, já íngri jú, jú jú algjörlega en það er líka bara partur af því það er alltaf þúlust Ísland er að vera miklum meira svona en það hefur verið. Skilur að koma alls konar menning til til Íslands mm -hmm. og það eitthvað þú sér að veki athygli á ávallar þessar menningar það bara, þú hefst, þá bara þúlust þá opnar bara svona horizons fyrir fólk mm -hmm. það opnar hugana aðeins mm -hmm. um, ég hugsa ég hugsa að sé bara töff núna að mæta með mat sem nesti í skólanum einmitt. fólk vilja smakka og fólk er miklu meira opið fyrir að bara því að það er sjáða miklu meira mm -hmm. það er líka bara mjög mikilvægt en mitt að hérna, fyrirmyndin nokkar eru alls konar, mm -hmm. ekki bara eitthvað x mm -hmm. og því við erum alls konar. mitt. Mér, og þú sést ég er ekki bara að tala um skilurðu af öðrum uppruna ég er líka bara að tala um þust alls konna fólk. Mm -hmm. Þanna. Mig finnst er svo sko, þín kynslóð af því ég er nota svolt eldri Já. að hún sé bara betri í einmitt talandum ekki bara hérna húðlit eða erlendur bergi heldur líka bara kynjadæmið og hérna mm -hmm. og trans og þetta er einhver miklu meira bara allt saman sjálfsagaður hluti og Og, og svona eldri kynsluðunar eru dóltið senar að lærastundum. Sko. Já, en svo þurfum líka að hugsa skilur að upplýsingafræðið, þú veist, þá var ekki eins gott Nákvæmlega. og neyr í dag. Nákvæmlega. Þú veist, ég raunin eða hún vilt vita eitthvað um X, þá bara googlaði það. Mm -hmm. En það var kannski að hans erfið að En mér sem finn í ég veit það ekki kannski er bara í hausnum var um í covid tímabilinu núna þegar við erum að vera tala um að loka landamærum mm -hmm. þá finnst mér í upplifun einhvernig að það sé miklu stærri hópur af íslendingum sem er einhvernig svo brau Ísland fyrir íslendinga og þetta er bara fínt bara loka sem landamærum mér, mér og eða og Já. Mérst mérst eina bó að vera óþægilegt að horfa á þetta sko. Af því þúst jú ég veit er og að, COVID, að, smá, svona, svo að sé bara auðvelt að fara í einhverra svona útlendingafóbíu sko. Já ég, veit, ég veit í er ég held að er hrædd skiluru mm -hmm. gerir alls konan það hrædd en svo hvernig á man að sigra á stræðslu er aðeins bara að kynna sér afni betur. Mhm. Mm Þúlust allan að hef ég hef ég reynt að gera það, og e og þegar ég skil eitthvað ákveðinn afni betur þá er ég minnar hrædd við að þannig ég hugsa kannski veit þetta fólk bara ekki betur. Ekki það að ég sé að reyna að afsaka eitthvað. Meni. Það sem við segja át því það er náttla alls ekkert gott að men hann hefur aldrei gott. En en það er stundum bara svona þá þúst þar auðvelt þá er svona mm -hmm. sækjast fólkið að frekar. Sáðu það að þetta með fyrirmyndirnar, vántar fyrirmyndir. Hva hvað hérna, eru fyrirmyndirnar? Þeir eru í leiklist. Núna? Já, ertu með fyrirmyndir? Eh þúst nota nei, au í au Íslandi. Er bara bæði sko. Já. Ég hef ekkert piltu óxla mikið á það. Mm -hmm æst finnst allt sem að einu alda og Telma að gera, er að gerast og í elska að Telma sko. Og hérna enn filmind í leiklist má ég er eitt eitthvað. Úh, ég ætla að vera eins og hon. En auðvitað erst það að verkum hjá fólki skiluru. Mm -hmm. en, en er eru búnað að opnast fyrir þig Tækifæri eftir þessa mynd er bóga er er hérna erta leggja draugaði að leika meira. Já, ég var alu til reiða en ég, þúst, ef ég er það þá er ekki nóg dægulega sækja stætti. Ég er bara eitthva ég er aðeins einbinda mér svolti að skólanum og svona. Mm -hmm. Þúst ég var ég hætti sko í menntaskóla 18 ára og því að voru bara svona persónulegar erfiðleikar. Og svo hekk sko svo lengi yfir mig ég var ekki bóma stúðuns próf. Ekki það skipti máli alltaf. En þegar ég var svona 25-26 ári, að ney, hvað er ég guðmur <gry> alltaf, já, jú, ég var 25 þegar ég fór í skóla. Já, mm. ég 25 þegar ég kláraði. Uh, já, ég ákaði að fara í háskóla brúna 25 ára mm -hmm. og þá var ég svona, herði, ég, með langar að klára þetta mm -hmm. og eftir það, það fekk ég bara smá svona, þú veist, með langar að kláraði að, að fara, með langar að læra meira mm -hmm. og það er svona að kláraði ég í hás Ó fór síni háskóla núna í haust. Mm -hmm. Sem er alveg smá struggle með covid Aha. og eitthvað. eða eitthvað. er ólega erfitt að byrja í háskóla og svo eða bara skóla, hvað sem við séi, háskóla eða menntaskóla. Og, og mafti ekki hitta einhvern. Það er rosalegt druk. Það er það ég partur af upplifunara að það, hitta fólki og kynna storki og að smátt ég var eitthvað við voru með svona ársáti fél að í félassvæðninni hérna, fél bara á föstudaginn og það var svo sem fjóra bara út að svoltið. Mhm. Mm <laughs> Þannig að ég á gera alds meira svo stemming og þúst nokkra stjörlur heim til mína og gerði þúst skreytti og mm -hmm. gera alds meira svo sem og svo bara svona. En er þetta þá bú að vera hvað er þetta bú að vera langt tímabil sem að alla kennslustundir eru búna að vera Sko ég fekk mánuð í fyrra ásama ég mátti mæta í skólanum mm. og ástæðan er að daginn er bara búinn að vera fjarnan. Í þessu almáta. Og já og sko já leiðrétt með fjarnan. Ég get alveg sett það. Útan þess að ég veit ég er í skóla en er ég samt í skóla þanna ég er svona. Er bara ég, ég, ég, ég var allskóms. með ég var með hérna daginn sem var að tala um mitt hérna bara atyklisbrest og þetta við værum ekki hönnuð fyrir að vera svo og allt þetta. Já. Og einmitt hvað félagsleg hlutun Og bara að endast einhvern veginn í kennstustundunum og verður auðvelda ef du ert síðan með smá breik á milli og ert að spjalla við fólk Já, og, og með, í staðin fyrir að man sé bara heima og sé allan tíman eitthva hált. Þetta er særlegu. Það er nebla alls þannig sko og svo emma bara þú sé ég veit ekki fust, eins og bara með réttinni skilurðu ég funkar miklu meira ef ég er í snaup tíma bara út því að ég stend þú sé ég er bara svona herði, okay, ég verð að með því að þessi hérna er svo dælegur og ég verð eins þú sé hver er að fara mm fylgjast -hmm. <fey> <fey> <fey> <sýr> <sýr> já, einmitt Þessi, að því líka bara við Vi erum komin á tíma þar sem það er náttúrulega rosalega mikið á bara YouTube og er það er ekkert mála sjálfmenta sig en ein, eina stóra ástæðanum fyrir því að fólk fer í nám er einmitt umhverfið og félagsþróskinn og kynnast fólki og allt það er alveg stór hluta að þessu já, svo líka bara hússt, hópverkefnin það, það er alveg erfitt í gegnum Zoom sko <sýr> <sýr> Já. Hvað er það að taka marga tíma og dag í, í, og sum og Það þetta. <laughs> og því ég er hundra og það er ekki að taka mikið og ég á að gera yes. Ég er hérna Ég finn til með þér Ég er hérna, ó já, fyrlustur Æ, ég aftur og svo bara, wow, próf, ég er ekki múinn að horfa að neina fyrlustra wow. En maður ræta sér ég, má, ég, veist, ég er reyna að vera djölegar en núna, ég, þú veist, februar og svona meðian mars þá var í alls ekki dægulegt skólanum. Ég var bara eitthva að vinna og gera allt annað. Þetta verður dalti áhugavert hvernig við ferum út því að það er það er nátt að nú að búa koma í ljós að það er hægt að gera hluti gegnum netið. Já. Það er hægt að taka fundi og það er hægt að kenna og allt þetta. En ég ætla vona einmitt að þá ferum við ekki að segja ja, við getum bara að gert þetta allt í gegnum netið og við getum bara gert allt í og Teams og Þessi, er já. bara Er ekkert sem kemur í staðinn fyrir að vera með um fólki. Já, ég hugsa að fólk viti það alveg sko. mm -hmm. En það er samt ógæslu næis að geta verið bara, heyðu, okay, það er bara eitt sens fyrir okkur að hittast allir á sama tíma. Ég var að, að gera súm. Algjörlega. Algjörlega. Ólíka fyrir fólk sem að skilur getur ekki farið út úr húsi eða eða þorir ekki. Mhm. Mm Stend alls konan fólk til þanna, þá er líka ógæslu næis. Mm -hmm. En mér fínst líka ógæslu næis. I geta hört á fyrirlestruna á. Ég ég var alveg til reiði þá, þótt að það væri staðnað, maður að vera samt tekið upp, utangri því að þúst í fylgist alveg með í tíma en ég get ekki þust hann segir eitthvað X og kanska svona 80% ah. nema að taka kanska 60%. Já, ah, ég myndi segja 80% væri eiginlega mjög mikil. Kannski ah. 45. Nei, ah, ég held að sé líklegra sko. Ég held að sé líklegra. ég væri meiri 20-30% já, sko. já. Já, já eðust, sko, sem ég geri í skólanum er að eh uh, ég glósa svo miki mm -hmm. og ég skrá endlí frekar hætt mhm mm og þanna ég er bara með tölvuna mína og kennarinn að tala og ég bara og svo eftir að fá lesi yfir og stundar mér bara hva var ég að skrifa þarna mm -hmm. og það er óskiljanlega næs að geta horft á ferlaustruna aftur og bara ja mæntengið það bítur ertu að læra félagsfræði ja félagsfræði akkurlega langan að læra félagsfræði ég veit það ekki ég er bara uh það svona tala einhvern annan án smæra til mín mm -hmm. og þúst ég skoða ég bara, já, þetta Mm -hmm. og mér fyrst ákslega gaman mér fyrst ákslega gaman að pæla í hlutum og svona mm -hmm. uh, ég hugsaði alveg um að fara í salfræði en svo vildi ég ekki horfa á hlutina húst svona mikro og mér langa aðeins sko Já, stærri myndina, Já. einmitt mm -hmm. Lang, Ég ætla hún ekki að drepa það á talum að vera öðruvísi að sko en mér langaði <laughs> samt að spyrja það út í hérna Votta í Hóa Já. Hvernig var að, að koma til Íslands og vera í Votta í Hóa Og á hvað punkti áttaðurðu á því að þetta væri ekki fyrir þig? Sko, ég ætla þekkti bara ekkert annað mm -hmm. uh, og ég var í votnum í hóðahangli á svona 15 ára mm -hmm. og hérna við fórum í messu tvisvar á viku og svo fórum út að predika á laugatum. Hvernig virkar það að þú færið? Já, þú veist, ég var bara með ömum minna skilur og löp, við fórum og löpuðum milla húsa og tölum við fólk og stundum fekk ég nammi og svo fengi okkur að borða það að þetta var gett mikið bara svona samveru og ég veit mm -hmm. að ég var ekkert hlusta þannig sé að ég var svo lítil mm -hmm. uh, en svo þegar ég varð um, 13, 14, 15 þá var maður að hlusta hans meira og pæla og hérna ég, ég fann bara að var ekki alveg eitthvað sem talaði til mín og ammaði mjög trúi og ég, þannig sé alveg mjög trúi og svo fann ég bara þegar ég var 15 að ég var þarna ekki fyrir mig, ég var þarna fyrir ömmu mm -hmm. og veist, amma mín er bara einn mikilvægasta mannski liðunum en svo en svo var ég bara, ok, mér langar ekki verið þarna Og amma segir alltaf um mig, skilur, já, en guð veit allt, guð veit hvern hérna hérna, en guð veit hversu góð manneskja var þetta drurðu. Mm -hmm. Þannig ég sagði þegar ég hætti sem var, um náttúrulega, ógstlæður við, mm -hmm. bara út og því að mér fannst þess að ég væri að hætta mig um um mm minna. -hmm. Uh, þá sagði, sagði ég bara við hann að þú veist, það er ekki fyrir mig og, og hún tók það alveg smá illa og við töluðum ekki saman í þrjá mánuði sem var alveg mikil fyrir okkur. Mm -hmm. og svo, lést afi minn þannig við tölum aftur saman og ég segi bara við hann að þú veist, ég veit að, þú ert ekki ána með þetta en þú segir alltaf við mig að Guð veit þetta og hitt og þanna að hann veit að ég vil ekki vera þannig að ég er raunin bara fyrir þig og vildi það mm -hmm. og hún skildi það Ok, og þið hafið bara náttum eftir þetta og verið góð yngonur og... En hvernig, hva, hvað varð það? Þú var það bara eitthvað við uh trú að brögðinni votta vottimi hóva mm. eða það hvernig yfkjönta, eða var iðgata eða varðar bara þetta að vera einhvern ronsala miki öðruvísi á Íslandi eða Nei ég veit ekki alveg hvað það var það var bara eitthvað þust sem að sem ég var bráð að þetta er ekki alveg fyrir mig mm -hmm. það ekki það að ég trúi ekki á guð út mm. af því ég trú að að ég ég mynd ég trúi sko og mm. alltaf þegar er eftir þiam mér þá þust hérna biðu ég ég veit ekki alveg hvað Guðs, því ég trú miklu meir bara svona æðara mátt mm -hmm. en eitthvað að trúa mm -hmm. þannig að ég er ekkit ég fer ekkit í messu eða eitthvað svoleiðis mm -hmm. en ég er samt veist, ég veit að það er eitthvað stærri en við Finnst þér það hafa komið hjá þeir í gegnum þá tímabilið þegar að varst ég ótið mjög hóða að bara mm -hmm. eitthvað neginn að trúa Mæ, ekkit endilega eitthvað þú kannski hæð aðeirra áhrif en ég hef alltaf verið bara á okay, það er einhver uh, eitthvað mm -hmm. stærra en við stærra en þetta skilrðu hvernig hvernig Ísland uh, því ég myndi segja svona meðan við öllu þöllönd sem ég ferðast til þá er Ísland frekar svona innan gæsalapa trúlaus land já það er svolti svona eithíista eingun ein það er ekki mjög einhvern ein íþísku að vera flagga þegar man sé trúður og Íslandi nei einu og þoxna var ég quiet með þetta, mm -hmm. en núna er ég bara já, ég er trúið eða þú veist það, þegar, þegar ég er að fara í gegnum bara svona dimmatímar og er erfitt hjá mér veist, þá, þá veist, það hjálpa mér ógustlega mikið að vita að það er eitthvað mm -hmm. starra en ég skilur mm -hmm. og, og já, ég beð alveg skoð, sérstaklega það er erfitt og mér finnst að það er alveg að gefa mér svona von og gefa mér smá svona og mér finnst mm -hmm. að og kannski hvort sem að sé til guð eða ekki þa þetta eitt og sér hjálpa fólk sko. mitt, ég ótt þannig að reynda einhvern að vera að skilja þetta með hérna, þegar að fólk er einhvern verður trúlaust af því að það er svo reytt út í trúarbrögð þá er það einmitt það reytt út í trúarbrögðin en ekki trúna Já. og þá er það út að þið trúa bröðunir er komum með einhverja stofnanir og það gerast einhverju ljótið hlutið og eitthvað svona en einhverju hlutið vegna hefur bara verið með mannskipnun í öllu þessi ár að trúa að Já. trúa á eitthvað og, og ég held að eiginlega allir sem lendi í einhverjum svakalegum erfileikum enda á að byggja sko. Já, ég meni hvað er trúa bara, það eru það ekki bara fólk þannig að Skiluru þú Jú, getum reitt það... út til trúa og ég skil það alveg vel en fólk er líka bara fólk. Algjöllega. Algjöllega. En þar ég meina að verðuru kanskje til svona eitthvað þar verður eitthvað já, leit og, og þar verður eitthvað költ og, og svo hérna eitthvað nei, en ég veit það ekki. Alltaf þar sem að verðuru til svona svona þar sem einhver er á toppnum og það er bara mannlegt eðli þannig að þá byrjar eitthvað að fokkast upp sko. Já. Oft já, já, En í þess vegna þar er ég, ég veit bara Ég veit bara hvernig er mér líður og ég veit að hjálpa mér að tala við eitthvað sem að að eitthvað þarna e ekki og, og ef, ef það er þannig hjá öðrum fólki hver er ég til að vera eitthvað nei nákvæmlega Þú, ég sé sé trú þannig að það er eitthvað sem hver og einn verður bara að eiga fyrir sig Já. og hver er ég til að segja við mannaskjúna nei nei sko, trúin þín hon ná ekki <laughs> það er bara fyrir gæðu, hver og einn á að hafa sína trú fyrir sig sko Já, það þannig. Þannig sé, ja það sé ég hvað hérna hefur fari oft til eh sé hann um komstinga. Já, alveg frekar oft sko. É fór allta alveg frá, ég, ég fór fyrst til ég var suma 10 og svo eh uh, annað eins ár að þúst einu snári fór til fjölseir. Ég fór mm -hmm. seinast 2019 bara út að sóldi. Mm -hmm. <laughs> en ég elska fjölseir. Mhm. Mm Við færðu óskila gaman að vera og allta eignuenda þar ég fer, þá var þá var ég allta sjá að eitthvað nýtt. Er fjölseir Ég er ekki komið um er það svona sveipaðar lundarum í kringarni í Suðurstrassíu, þannig að Tælandi, mm. uh. Já, en samt aðeins meira svona western. Ég veist líka bara út af því að það var alltaf bandaríksnýlenda og, og spæninsnýlenda. Þannig að þetta er alveg smá svona mikið af menning. En ég veit það ekki, það er bara svo ógstla jákvætt og skemmtilegt og maður er einhvern veginn alltaf bara good vibes, þú þetta ég fjölu já. Allir er alltaf syngja og hvernig getur maður ekki að vera eitthvað jákvæða þegar fólk er að syngja nýttum allt. <laughs> það er annað sem er mitt, svona, hefur oft verið í tíðinni mitt í trú að það er eitthvað fólk er að koma saman og syngja, fólk er að, að koma saman og hitta anna fólk. Við erum hönnu til að vera í træpum Já. og maður sér oft í svona samfélugum, ég veit það ekki, samfélugum það er náttúrulega hefur með veðurferð að gera Hérna, að, á Ísland er þetta svolítið þannig að við, veist, við förum út úr húsunum okkar mm. í bílinn okkar, keirum í vinnuna keirum oftur heim og erum í húsunum okkar en svona samfjöluða sem er betra veður að það er oft hérna, fólk kannski meira koma saman já. Og, og ég, já, ég fann alveg fyrir því þegar ég var, það var alltaf, alltaf ekki að fólk kringum okkur það var útla gaman mm -hmm. Já, má, ég fæði bara svona ég verða að fara til öll særtir Þetta verðin að sagna þessi ferðast? Já, allt að djóka. Ég er alveg bara, líka við að ég horfi bara á, hérna, balíströnd og fylisæðiströnd og ég bara, oh, one day. Kemur. And jokes. En maður það er bara að vera hérna þólum móð út því að það, það gerist einhver tíman. Lóka að spurja þessu úti í hérna uh, samfélagsneilana mm -hmm. og svona hérna, ákvaða punkti þú ferð að vera svona eina gæsilega smá þekkt, sko, er það í tengt? kringur tíman sem þú ferði áttuna eða var að það þurfi geftur í um Ung frú Ísland uh, eða? Það var í rauninni Ung um frú Ísland fyrst mm -hmm. þá náði ég ekkert smá atygli og svo þaðan fór í áttuna og svo var þaðan alltaf svolítið stórt eftir að nei nei kom og svo bara einhvern veginn hjálta áfram og svo bara Hvað var það í neina? Nei, nei, nei, nei, nei, nei Þú veist ekki tilfæðum ég fyrir mig Ungru Ísland, á hverju hérna á hverju ákast að keppi Ungru Ísland og hvernig var það? Sko um, ég myndi að segja ég væri ekki alveg svona pageant típan og ég var það alls ekki þá mm. og ég vinkuna mín vorum bara eitthvað svona pageant típa? Já, um, en ég og vinkuna mín vorum eitthvað bara svona já ok, hérna prófum þetta og svo seg, svo, samt var ég svona, æ ney, ég veit ekki alveg hvort ég ekki að vera eitthvað svona dúkka eitthvað svona En svo sagði ég með minni frá og mamma bara Þú að taka þáttu ung um frá Ísland þú getur það ekki sko og ég er svo þrjósk eins og ég hef kannski neða mm. og þá var ég bara, herðu, ég gera það bara hvernig að gera, ég gera það bara og, mm. og, og þannig að það byrja það var kannski einhver smá svona púss en svo þegar hufst, ferli byrjaði það var það bara ókslega gaman mm. Vest, ég, ég hérna ég og Anna Lára svo sem vann árið, árið mitt mm -hmm. hérna við höfum þekst bara frá því að ég voru leikskóla og á með mér í fellaskóla og ég hefði ekki talaðið henni nokkur ár en við urðum einlega aftur vinkunir eftir ungfrú Ísland mm -hmm. og ég kynnti sem rá skemmtalega stelpur gegnum ung, ungfrú Ísland og það var ekki svona þú þetta var bara við vorum bara stelpur og hittast og fann í ræktina saman og svo var bara eitthvað sjó mm -hmm. og það Þú þetta var alls ekki eins og ég ímyndað mér að fegurna yrði. Húst, þetta var bara óskiljanlegt. Er ekki einu að því fólk er stundum með á svona aftur ákveðinn hópur sem er með einhverra fordóma fyrir þessu og kausa. En, en því ég þekki stúlkur sem að hafa keipti ungur frá og ég mm -hmm. þekki stúlkur sem að unnuð ungur frá og ferðast með íminu og ég hugsa bara fyrsta sem ég hugsa þetta er geggja skref út fyrir comfort Og þú sem varð að læra ógleysla mikið sko. Já ég lærði helling um sjálfa meg og ég, og ég, svona, kannski, næsta sem ég hef komist að þess er kefti alligetta dansað. Já. Það er það einmitt bara eitthvað einn suma vera eitthvað einn hérna og sviði að gera yeah. eitthvað sem ma kann ekki máir hefur ógleysla gott af þessu. Sko. Já og þú þú hérna, eitthvað growth happens when you're in discomfort. Mhm. Mm og ég var óþægilega allan tíman þanna ég var <laughs> svolítið ég <laughs> mjög miki growth sem gerðast þarna <laughs> en þú það var óskila gaman og ég kynntist sterkunar betur og ég lærði hérna elska hreyfa mig þá og þú þust ja það var það byrjaði ég á hérna sko ég var ekki mjög miki að hreyfa mig ekki þannig sé ég spilaði alveg korfbolta með strangum vinum mínum og eitthvað en ég var ekki svo að mig daglega eins og ég geri í dag og það byrjaði ég einlega bara því stjélpunar voru bara eitthva. Hey, ég á að fara fengum kort í ræktina og kort í Laugarspa. Stóndu því að hérna það. Mm -hmm. uh, og klassa var einlega halda þetta. og og það var bara svo mikið svona hópefli að mæti ræktina saman og og fara síðan niður í Laugarspa og fáum nots og svo vera í pottinn. Mhm. Mm Þanna þúlust eftir það þá og ég vanda mér bara á að hreyfa mig, þá ná, náði ég ekki alveg losnum með að. Losna að. Sem við vel. Sem gott. Sem gott. Sem gott. Kom auk þann eftir þetta. Já, áttan komið eftir, eftir þetta. Hvernig hérna, hvernig gerist það og hvað voru að gera í áttina en það þú kemur inn? Um, sko, ég byrja í, hann hefur sambandum, held ég, september 2016 og ung frý Ísland lauk águst 2016 og svo byrjaði í vinna hjá áttinni í janúars og var til svona, ágústi eða júli eða eitthvað mm -hmm. en það var, þá var þetta bara svona hefst, gera sketsa og, og hafa gaman og svo gafið útlægi og, og fengum okkislega mikið aðtögglega út frá því og gafum annan lag og þá byrjaði ég að fá okkislega mikið aðtögglega á samfélismilum mm -hmm. sem að sem er okkislega skrítið út því hefst, jú jú að vísu vildi ég það en svo þegar að komið þá fekk ég svona óh, ég veit ekki alveg hvernig ég að hafa mér og Veist, ég var náttúrulega bara svo ung og svo ung og svo tvíti og eitthva mm -hmm. og lítil að ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að höndla þannig að það, það hafði alveg smá áhrif á andlega hliðan sko. Hvernig hérna hvernig líst að það sér þá að þú vissir ekki hvernig þú höndla var að vera bara þú veist að það eru svona margir að fylgjast með þér og þá fá mér einhvern veginn að ritskoða sig eða bara óþægilegt að fá allir þessar athygli eða hvernig Já, þú veist, já, ég vann alltaf bara þarna og var bara hefst, á snappinu og að segja frá lífinu mínu og sína frá druru og svo alls konar fólk sem að leifi sér að segja alls konar og, og oft ekki, þú veist skemmtilega hlutir Vist, hvað maður gera þegar það er bara nok nokkur hundurðu manns að segja að þú vilt umulega eitthvað, auðvitað getur maður að bara, heyrðu, nei, ekki taka þetta inn á því en gauð, auðvitað, ég geta inn á ja. mig, þú ég finn ekki að mikið fyrir þessu núna en líka hlutur En er fólk í að já, já. senda eitthvað svona neikvægt og... Já, já, okay. <laughs> það er svolítið þannig okay. og yfirleitt meira þegar að kemur á stelpum sko. Hvern Já veit það ekki. Ég bara ég tala stundum um þetta við ströngar vinir mína sem eru þúst á samfélagsmönnum og þeir eru bara ég finn ekkert svona miki fyrir þyrisu. Mm -hmm. En svo tala ég við stjarpurnar sem, sem eru á samfélagsmönnum og þær bara ja, ég fæta reglulega, ja, þú fólk leyfi sig bara að hrauna að áns meira yfir stjarpurnar og gera strönga. Mhm. Mm þúst ég og ég veit, ég veit ekki hvað það er. Hrauna hven yfir? Bara ég bara þúst uh þú ert svo atíklesug, akkurtu gerð þetta, commenta á allt sem au gerir. Men er þau bara block? jo en svo bara svo bara koma hér aftur upp gera Nei. bara anna account. Já ég skil. Þú veist ég fái þetta ekki eins mikið núna. Mm -hmm. En líka kannski bara út því ég er ekki sínn svo jafn mikið á til að ég gerði. Mm -hmm. veist, ég var nátt að byrja þá og ég vissi ekkert hvernig ég átti að hœndla það en eins og núna og líka þá og þá hleyfti ég öllu míni. ég sýndi algjörlega bara frá lífinu mínu og og hvernig mér leið. Þú veist ég er á að læra að heyrðu ja á ekki gefa þunnar miki af sjálfmennu til bara nei þúst af hverju þúst ég verð bara óscla drained ég mm -hmm. lærði það aftur það hana þegar ég fái svo skotamenn og eða sem er ekki oft en stundum Það er gott punktur er þar og og, og, og um, bara. Ég held að allir sem að fara altið eigi nýja fá mikla athygli mm -hmm. og eitthvað svona í manntar ég var fyrst í þeim sporum. Man getur alveg sagt ja, ja, ég hlusta ekki að fólk sem er enda en, en, nær bara innan mann sko. Já, líka bara sérstaklega þegar fólk er að segja eitthvað sem að þú hugsar stundum. Skilurðu? Náknlega sko. Þannig að að mjög oft ef maður er sjálfskrítískur og hefur tilhneigingu til þess að rífa sjálfa sér niður. Já. að þá geturu þetta ýkt að upp sko. Já, og það er óxast erfitt. Mm -hmm. Hvernig égna þú segir þetta hafi haft árei og andlega heilsuneyna, hvernig það var? Bara, uh, ég var bara ég var bara veit du ekki? Bara svona líti límér og og ég einmitt ég er svo tilfinninga rík vera að það er ég varð líti límér, þá varð ég óxast líti En svona Með árunum þá hef ég hætt róla veist, lært að láta xlut ekki veist, ha svona, já, hafa svona mikið áhrif á mig út mm af -hmm. því að veist, ég var ósla lengi áttamér á þessu en alveg sama hvað einhver jónið eða anna úti bæ segja þá veit einsti hringur minn hvað er alvöru og, og ég veit hvað er alvöru þannig að veist, ég er raunin að bara geða um ósla mikið vald ef ég er að láta um hafa svona mikið áhrif á mig mm -hmm. sem er eitthvað sem ég þurfti að læra svona eftir að hafa gefað um vald. Mhm. Mm þú ta talaðir í var að skoða áns, þér var undirbúinn um viðtali hérna viðtöl sem við fari í og svona þú hefur talað opensköttum að þú hafir hérna glimmt við þunglindi. Já. Hvernig hvernig lístir þar sér og hvernig var að bara segja frá því sían? Sko það er alveg um þetta er alveg eitthvað sem að ég bara búinn að vera dila við lengi og er svona núna á árum farin að á síðustu árum farna vinna aðeins í. Mm -hmm. Um, og ég veit það ekki, það er alveg erfitt að opna gömul sár en ma þarf einhvern veginn að gera anspringum að bara mm -hmm. og ég finn veist, eins og sérstaklega núna, ég lendi á smá vegg í desambass bara átti það á smá ekki álag mm -hmm. og ég ekki að dýla á hlindum sem ég átti að vera að dýla á að þú veist náttúrulega hjálpar að tala um það en ég er stundum og slá trega að leita hjálp sko Já, það. Æst, ég veit að mara að gera það. en einhverninn að taka skrefið og að heyra skel eru í sjálfræðinga mm -hmm. fá hjálp. Mm -hmm. Það er bara miklum meira en að segja Æ, sko. að en svo gera man að og ma vinnur við það er alveg erfitt sko. Mhm. Mm Vistu hvað þetta kemur en Leð, leið alveg frá því þú varst barn maður... ég veit það ekki. Mm -hmm. að náði svona hápúnti þegar ég var 16-17 mm -hmm. og ég ætla að fyrir að fara mér og svo eftir það vann ég aðeins í þessu svo bældi ég þetta bara aðeins niður mm -hmm. og svo núna séustu árum hef ég verið að vinni úr þessu mm -hmm. en ég veit ekki hvað það er er þetta ekki bara því maður er ekki að tala um tilfinningana og maður er einmitt að bæla alla þess að hluti niður Algjörlega, það er allan stórhlu dagi sko. Já Hérna Hann vitir að geylhlænn sem var hámarkan daginn Haraldur Erlendsson hann sá bara hérna 60 70% af því að fólk lægist að þunglyndu þessum hlutum er bara námt við aðra manneskju og hérna að opna sig og deila sumu fólki og allt þetta sko. Og líka bara einhvern anna að, að hérna játa fyrir sjálfa sig að það er ekki allt í lagi. Og þar líka þú, þú mátt það alveg út af því að þúst félagsilda og vinir er alltaf þú þær eru þar fyrir þig alveg eins og þú ert þarna fyrir aðra. Akkurat. Þannig að það hefur 100% hjálpað mér sko. Mhm. Mm en en, en maður hefur au tilfinninguna líka að það sé svona talað um á og þessa yngri kynslóð af því er oft talað um neikvæð mm -hmm. En það sem man finnst jákvætt er með þetta að það er það hefði verið óhugsunandi fyrir hérna Ekki, sem 20-30 árum að eitthvað ungt fólk sem var svona að vekja mikla athygli hafi verið bara mjög opinskótt að tala um þess að hluti. Þannig að upplifur það ekki að þegar að þú hefur talað um þetta opinskótt að þá fóru mjög ákvað að viðbröðu það. Já, jú, algjörlega sko. mm -hmm. og líka þú veist, ég veit alveg að það hlusta margar á mig, ég þú veist, ég er alveg með nokkra þúsund á Instagram mm -hmm. og ef það ég tali um mína hluti sem er erfitt hjálpar einhverum þá er það strax gott skilurðu. Mhm. Mm líka bara þúst í gegnum tíðina að það þegar ég er svoan lítil og leið að hjálpa öðrum hefur hjálpað mér mjög mikið. Akkurat. Þanna þú þúst þú, þú missir ekkert að því að að hjálpa öðrum það þar bara ekkert á því. Þanna þar er líka gangast lánais. Finnst þér hreyfingin hafi hérna gert mikið virði varðandi andlega heilsu? Já, það er svoltannig. Er <laughs> Jú lega bara með þetta því ég fæi svona tími fyrir sjálfa mig og ég næi aðeins að takk til í hausnum og það er óskila nais sko. Og mér finnst hreyfingin svo mikilvægt. Þá mm -hmm. þottai bara eitthvað sem á, Þú leika það rétt til að að ég bara ég vissi hvað ég átti að gera sko. En svo fór ég bara út að hlaupa og mér fannst mér finnst ekkert eitthva óngæisla gaman að hlaupa en en ég vissi bara að ég þyrttar réga mig út að því að þú ég það hjálpa mér svo mikið. Já, alveg rétt. Ég man að ég sá sá hann að á hvern tímapilli á Instagraminni og þá varst að hlaupa rosa miki. Já, ég varst svolti miki sko. Haður þú þá ekkert verið að hlaupa? Ha? Á nei því að? sko, ég hef svona verið að aðeins hlaupa, ekki eitthvað þannig sé miki hljóp uh, í fyrra, uh þegar COVID byrjaði og svo á ánum sumarið og svo náttla í desember hljóp nó óktober nóvember og desember hljóp ég svolti miki. Mm -hmm. En ég hef, ég sé alltaf, ég er búinn og því ég var að <laughs> Ertu múin að hljófa haldmarðun dyrir þar? Já, okay. <laughs> þannig að ég segi alltaf, ég er búin að hljófa haldmarðun. <laughs> <laughs> hvernig hérna, hvernig var fyrstarkitt sem hljófst haldmarðun? Hérna, það var geðveiki og okay. það því ég æfði, ég var ekki búin að þjálfa neitt og uh, byrja að hljófa mánuðið fyrir, svo bara ríkjóð ekki um marðun er, fyrir að hljófa og næg ágættistíma, fyrir svo í brúkaup, fyrir að djemma eftir niður stigun á BFM, vakna næsta dag og ég bara, what, ég get ekkert hef, hefðt mig, svo ég bara ég er ekki að fara að gera þetta aftur herðu, árið sem að gera þetta aftur en ég að er enda sleftið að djá maður er ekki þá bara, þetta ekki að setja bara hérna, setja út í kosmósið þannig að þú setja að fara að laupa heilt marðan herðu, um, jú, jú. <laughs> nei, það er það er svo erfitt að laupa maður, ja. svona lengi líka en Hann leitast samt óskila gaman. Á getur, hefna, þið, þið er komin upp í þetta er ágætis hérna að þurft kominn uppi þetta eins og hálft marathón og svo þar átt að fara að vera að glíma við hausinn sko. er, að því, að því, mér fer að leiga svo miki sko. Já. Sko fyrstu 10 km er ekkert mál. Mm -hmm. Og þú ert að pínað næstu 4 5 og þá er þá er þessi síðustu 5 5 6 sem mm -hmm. bara heirðu þetta kemur gott. Mhm. Na ég kola. bara búinn núna? Mm -hmm. <laughs> en þú tókst það. Það er alveg nice kva hérna sérðu fyrir er núna af því þú ert í skóla vinni, hvað, hérna, yeah. og ert að vinna út af sínist eins og situr mjög virkmannar hjá. Já. með mjög mikið á þinni könnu. Já. en ertu með plönum að setja fókus á leiklistina? Af um, því ef við segjum þetta sés svona fyrsta tilrun hjá þeirra frá rosalega vel. Já, já. En kannski að ma bara Nei. <laughs> Nei, jú, þetta, ég er alltaf að snú, ég ætti kannski að gera það, en svo er ég alltaf að smá hrætt, en þá ég að stoppa á um menni, mm -hmm. En ég er ennþá svona, ég veit ekki hvað framtíðin hefur að bjóða, ég er, ég er ein að plana ekki á migi, því alltaf þegar ég gera það, þá kemur heimsfaraldur. <laughs> en þannig að ég fyrir svona, heyrði, ok, ég ætlum að standa með mér í skólanum og er opin frá allt tækiður sem koma, Og það hafa alveg tækja fyrir verið að koma. Ég var hlömmus annað að lísa eitthvað framhaldsskóla leikarnir í rokkillík. Já, hvað eru stöðu tvöðu? Já. Hvað að hverju gerir svona? Út ég var ekkert eðlilega stressur, sko. Ok, verður þið beinni útnýrðu það? Já. Ok, <laughs> og líka, sko ég spila töluleiki það getur enginn sagt að ég spila ekki töluleiki því ég spila töluleiki okay. en ég spila ekki rocket league mm -hmm. leikurinn sem ég var að lýsa mm -hmm. ég spila hann nokkur sinnum en ég mæti og hérna Kristján sem er að, hérna, aðal kasterin hann er hérna og hann er svo geggjaður skilur hann er bara búin að gera þetta í nokkur ár og hann er bara alltaf one point óksla flottur Svo kem ég bara, já, ég er bara, ég, ég get ekki, I can't keep up. En hann var samt mjög næs að svona leiða mig áfram. En auðvitað, þetta var alveg smá svona, ég var alveg svolítið mikið að henda með í djúbuleguna, <laughs> <þú veist, laughs> djúbuleguna ósind. Það er <laughs> en það er vilgerð. En ég gerði það samt skilur á það, þú veist, eitt sér að ég hefði mægt og því að ég alveg fyrir þessu. Mm -hmm. En bara, ég er bara snóðum kúruðs. Já, það er það stærstir sigurinn er að setja sér í þessar aðstöður. Já, ég var líka þú veist, ef við horfir á þetta fyrsti klukkutímin eða fyrsti svona hálftímin, þá var ég bara hvað, já, já, já, já, já og, og ég var bara ég var bara svitna og titra og ég vissi ekki hvað ég þetta að segja en svo ég, veist, eins og með allt, það, er engin, það verður engin eitthvað amazing í einhverju sem að gera fyrstaskifti sko Áttu ykkur tips fyrir mig, ég er sko næstu helgi er ég að fara að lýsa einhverju hérna og einhverju glímumóti með einmitt einhverju sem er og svo góðri. ég veit ekki um glímu ég er bara beðinum að gera þetta og ég segi já að já. því að ég vil, vil bara alltaf gera hluti sem eru svona smá skorun Já, og líka Þa, bara Hvernig lýsum aður, nú þú komum með reynsli að lýsingur sem nú stekir með það svaka mikið Lítla reynslan sem ég að maður, maður. <laughs> uh, En hérna, nei, ég held þetta, sko, Ég er smá, svona, hvað ég hefði átt að gera, var ekki að vera svona mikið haustnum á mér. Við Því kannalega tala. Við. Hvað meinarðu? Ég þegi ekki. Hvað <laughs> En ég var svolítið mikið bara, þú veist, inn í haustnum á mér, bara hvart að gera ég þarna, þú veist, af ertu svona, af ertu ekki að segja mér og ég var bara bá, ba, bá, ba, bá, bá, bá, bá, á meðan ég var að horfa á High Action Lake og Kristján hérna tala á fullu og Um leið og ég náði að hætta því sem að gerðist rauninni húst, setni klukkutímin mm -hmm. þá byrja þetta að rúlla aðeins meira mm -hmm. og ég held að sé bara það ekki festast á mikið höfnum aðeins. Heldur hún myndi líka að því nú eru reynslað einmitt sketsum, búin að legja mm -hmm. bíómynd og segja að gera þetta heldur hún myndi vilja, hefur áhuga að vinna hvað við sjónvarpi? Við. Já, algjörlega. Ég held það sko. Mér finnst eh ein skemmtilegt og ég finnst var fram mynd aðal það heldi ég að það sé skemmtilegra að vera frá 8 mynd aðal. plana og prótóra og, og, og ég veit ekki bara búa til gott sjónvarp þar ni. Já, okay. Mm -hmm. að þú getur séð fyrir að þú er áhuga að huga vera hérna prótósent eða eitthvað svona. Já. Ah. En við fyrst skóma mér finnst allt svona. Nínan er opinn er er tilboðið þar ni. Já. Ég er allan opinn fyrir því. Mm -hmm. En mér finnst óvæntlega gaman að hérna bara allt svona við burðastjórnum skilur ég var að vinna hjá Sipi Reykjavíkjás uh, í nokkur ár sem verktaki og mér fasta ógæmlega gaman og ég er alltaf einhvern veginn í einhvern skemmtinefndum mm -hmm. það sem ég er að vinna eða bara og mér finnst bara ógæmlega gaman að halda partí halda gott partí og það sem að fólk kemur saman og, mm -hmm. og, og svona að allt rúlið vel okay. þannig að ég svona kannski ég. það er bara mér í staðu fyrir mig en, en að að vera frammyndavél Já, mér sýnust nú samt hún að með, með þess að bíómynda það hefur nú herpnast ágætla að hefur verið fyrir frammyndavélina líka sko. Já, það gott að maður geti gert bæði Já, Já, nókvælega og þetta er alltaf góð reynsla það sko. er gott að prófa Já. að vera á baku við vélina til að skilja betur þáhlið ef maður er sínum fyrir frammyndavélina sko. Já, eða mitt Já, og öfugt. Já, Ná veit ekki hvað framtíðin hefur upp að bjóða. Kast? Nei, nokkanlega. En þó ætla ykkur sér svona í spyrfólk oft í lokin. Mm -hmm. Eruð við ekki að það er nokkuð góð bara? Eruð ekki búin að fara yeah. í svona helsta? Ég er náttúrulega þegar ég sko þannig ég geti verið að því Já. <laughs> spyrfólk oft í lokin hérna eða þá er að tala við bronga útgáfa af sjálfur sér. Já. Yeah. Þú verður að tala við sem 15 ára útgáfa af því er komur með reynsluna sem var komin með í dag. Já. Af því gefna þessi 15 ára útgáfa myndir hlusta á þig. Mhm. Hvað ráð myndiru um, bara trúa mér raslega á þig. Og þú getur gert miklu meira en þú gerir í grein fyrir. og eimt um bara og líka bara ef að þúst þótt að til, þú átt gera að gerast fullt, mm -hmm. sem það átt að heppnast óskilega vel, semt ekki. Mhm. Það er sem heppnast ekki, það er ekki the end of the world. Um. Kemur allt eitthva annað mitt, geggjur lóka orð yeah. gaman að fá því heimsók nú ég er alveg vissum að við um eitthvað að sjá meira þér á hérna, <laughs> á guita teltinu sko. já, takk fyrir það takk fyrir það takk fyrir komuna <laughs> takk fyrir